Bevallom, hogy ez részemről kísérlet. E fejezetben sok lesz a kísértet, így nem foghatja rám barát, vagy ellen, hogy írásomban nem teng túl a szellem. Az első szellemes dolog az volt, hogy egy vagy több szellem éjszaka álmomban bajuszt rajzolt nekem vörös tintával. Viasz dugott a fülembe, úgyhogy órákig aszitten megsüketültem, ezen kívül alsó ruháimnál fogva odavart a lepedőhöz, és több piócát is elhelyezett a talpamra. Na most nem tudom, mit mondjak, hogy szomorú volt-e, vagy vigasztaló, hogy ugyanezt a mókát csinálták végig több társammal is. Reggelre egy veszettül, tomboló, káromkodó, lármázó és szitkozódó káosz volt az egész hálóterem. De azonban ez még csak a kezdet volt. Röviden ezután kiderült, hogy a század irodában alvó Clarity is megtisztelték látogatásukkal. Hát aránylag elég rosszul bántak vele, mert karikába kötötték, betömték a száját. Őt is ellátták a megfelelő bajussal és felakasztották a plafonológó petróleum helyére. Hát természetesen csak a köteleinél fogva, mert úgy látszik, hogy egyelőre nem akartak meghölni közülünk senkit. Noha ez mély álmunkban nem eshetett volna túlságosan nehezükre. A délelőtt azzal telt el, hogy lúgos vízzel, szappannal és különféle keménységű kefékkel próbáltuk levakarni magunkról a bajuszt. Claris kivételével ez valamennyiünknek sikerült is. A titkos szolgálat egy csinos hölgytagja még délután is iszonyú elkeseredéssel hordta közöttünk a vörös bajuszát. A szellemjárás következő etapja az volt, hogy valaki elfűrészelte az ágyaink lábát, és amikor délután lefeküdtünk, valamennyi ágy őrületes recsegéssel összeroskat alattunk. Ismét vad káromkodástól harsogott az egész erőt. Hát – Na én ezt nem értem, – mondta kockás. – Hát tulajdonképpen mit gondolnak ezek? A mégis mégiscsak felnőtt emberek vagyunk, és csak nem tartják már valószínűnek, hogy ilyen gyerekes hülyeségekkel kihoznak bennünket a sodrunkból. Pólintottam. De látod, ezen már én is gondolkodtam, de azt hiszem, hogy rájöttem az elgondolásukra. Te szerintem ez az abu Mansur nagy lélekbúvár. Ő nem azzal akart eredmény elérni, amit csinál, hanem azzal, ahogyan csinálja. Na, ezt nem értem. Hát majd mindjárt megmondom. Egészen biztos, hogy a 44-es erődben is így készítettek idegileg az embereket. Utóvégre azok sem voltak cukorbabák, és látod, a Cokolóv szerint mégis rettenetes állapotban vannak. Az emberek idegeit a bizonytalanság emészti fel legjobban. Az a gondolat, hogy az ellenfél szabadon jár kell az erődben, és akkor gyilkolhatja le a helyőrséget, orvul vagy álmában, amikor csak akarja. A halára ítéltnél nem a halála legrettenetesebb, hanem az az idő, amely az ítélet és a kivégzés között eltelik. Az az idő, amely alatt kénytelen a halál gondolatával foglalkozni. Na, az Isten őrizzem meg attól, hogy halára ítéljenek. Hát ha meg kell halni, jobb, ha hirtelen jön az a halál. Anélkül, hogy sokáig kelljen a titokzatos és komor személyével foglalkozni. Egy kise idegesen kapart elő egy cigarettát, és rágyújtott. Hát ez nem bolondság, amit mondasz. Azt hiszem, hogy csak ugyanez az elgondolása annak a fekete disznónak. Most, hogy mondod, én is kezdem érezni, hogy nem kellemes ez a kiszolgáltatottság. Hát hogy pedig a kísértett trükkel jön, folytattam. Hát az egészen zseniális fogástől. Utóvégre végül is. Megtehetné, hogy például cédulákot szurkáljon a párnánkra, vagy más hasonló módon adja tudtunkra, hogy akkor jön be, amikor akar. De ez azonban nem volna olyan hatásos. Ő arra épít, hogy amikor az állandó bizonytalanságtól már teljesen meggyengültek az idegeink, majd a szellemjárás borzalmaira is jobban fogunk reagálni. A 44-es erőt helyőrségénél ez sikerült is. Látod, ezért válogattam össze olyan féltő gonddal a sátán légió tagjait, mert csak olyan emberekkel akartam együtt dolgozni, akikről tudtam, hogy hajókötélből vannak az idegeik. Ebben a társaságban még aránylag én vagyok a legidegesebb, pedig azt hiszem, hogy rám sem lehet panasz, hogy túl sokat hiedezem. Na, érted most már? Bólintott. Ha. Értem. Azt hiszem, hogy teljesen igazad van. Viszont ha erre épített a sejk, a csúnyán megjárja. Felvesszük a harcot a kísértett csapatok ellen. Az hiszem, furcsákat fognak tapasztalni. A csak egyet szeretnék még tudni. amit? Hogy lehet ezeket a dolgokat... Egyszerű és mégis mégiscsak primitívben benszülöttek kell csináltatni. Ó, hát maguk úgy látszik, megfeledkeznek Hausersteinról, a gangsterről. Szólalt meg mögöttünk Clary Dubois. Megfordultunk. Megfordultunk. Megfordultunk. Megvallom őszintén, hogy komoly és súlyos tárgyalásunk nagy hordereje is kevés volt ahhoz, hogy el ne nevessük magunkat. Olyan furcsa volt ez a szép szőke lány hatalmas és tiszteletet parancsoló vörös lovassági bajuszával, amelyet még mindig nem tudott teljesen eltüntetni. Egy kicsit dühös lett, hogy kinevettük, és valami olyasmit mondott, hogy ne féljünk semmit, leszünk mi még nevetséges is. Alig lehetett kibékíteni. – Ez szerint maga úgy gondolja, hogy Hauser Stein van a dolog mögött? – Hát természetesen. Kockás úr nagyon helyesen jegyezte meg, hogy benszülöttekkel ezt igen lehetne megcsináltatni. Egészen biztos, hogy Hauser Stein és az emberei vállalták el a kísértetek szerepét. – Fáz arab, maga is babonás, maga is hisz a kísértetekben – és szerintem semmi pénzért nem csinálná végig ezeket az ostobaságokat. Én biztos vagyok benne, hogy maguk nagy körültekintéssel szedték össze az embereket, na de azért attól félek, hogy ha sokáig tart ez a móka, végül ők is elveszítik majd a lábuk alól a talajt. – hát ne féljen, nyugtattam meg. Hát, – ha nézze csak meg ezeket a fiúkat! Úgy festenek, mint akiket meg lehet ijeszteni. Hát nem, csak ugyan, nem úgy festenek. De én magamból indulok ki. Rám szintén nem mondhatja senki, hogy túlságosan ijedős vagyok, hiszen ezernyi életveszélyes kalandba vettem már részt. Na de azért, ha őszinte akarok lenni, akkor be kell, hogy valljam, hogy kihoz a sodromból ez a bizonytalanság. Főleg az, hogy ezek itt szabadon járnak, kelnek. Kockásra néztem. Na, látod? mondtam. úgy -e, hogy nem én vagyok az egyedüli, aki erre gondolok? Hát igen, igen, mondta kockás. Hát mindamellett nagyon szeretném tudni, hogy amíg mi itt ezt az életveszélyes szamárságot csináljuk, történnek-e egyáltalán fontosabb dolgok. Clarice erősen integetett. Hát ezt a kérdést már régen vártam. Azt akarja tudni, hogy meddig kell itt maradniuk? Hát megmondom. Eredetileg úgy volt, hogy Larussel altábornagy a 44-es erőtből intézi majd a tárgyalásokat Karabu királyjal. Miután azonban maguknak sikerült még egy támaszpontot létesíteniük, megsörgönyöztem az altábornagynak, hogy mehet nyugodtan egyenesen a királyhoz, mert maguk itt feltartják a sejket. Abban mássúrnak foggalmas sincs róla, hogy az altábornagy a mai nap folyamán repülőgépen kukavába érkezik. Hát azt hiszem, már nem tart sokáig ez az egész. Ha addig nem történik valami, mondtam. Van valami tervük a kísértetek ellen? – Ó, hát hogy mondta kockás. – A mai napon megalakul a szellem elhárító külödítmény. A hát Soha életében nem látott még ennyi pór újjárt kísértetett, mint amit most majd láthat. Fogalmam sem volt róla, hogy mi a terve. Csak azt láttam, hogy délután néhány bajtársal, igen komolyan tárgyal. Azután oda hívott engem is. – Na, íme? – mondta az egybegyűlteket bemutatva. – Hát itt vannak a szellem elhárítók, a kébelhárítók mintájára. – De csak meg, igazi szakemberek! A szakemberek a következők voltak. Gombolyag, a zsebtolvaj… Sátán Bill a cowboy, Fanyar Robert, Bill a néger óriás, Isenschmitt Napóleon a stratega, Pilóta a késdobáló, és Albert a parkettáncos. Na, hát nézd meg jól őket! Ezek azok, akik sok kellemetlen meglepetést fognak szerezni a kísérteteknek. Ma még végül úgy fognak félni tőlünk, hogy nem mernek majd otthon lefeküdni az ágyukba, mert attól fognak majd félni, hogy ezek a fiúk oda mennek hozzájuk kísérteni ármukban. Hát mit fognak csinálni ezek? Titokzatosan intett és bólogatott. majd meglátod, majd meglátod. Nem mondok előre semmit de a meglepetés rettentő lesz. Várd be az estét. Bevártam az estét, és a meglepetés csak ugyan rettentő volt. Hát a hiba csak az volt, hogy mi lepődtünk meg Úgy történt a dolog, hogy éjszaka pont tizenkettőkor, amikor a legbékésebben aludtunk, recsegve megszólalt a kürt. Augs fegyverbe! Kiugráltunk az ágyunkból. Természetesen bele egyenesen egy-egy lavór vízbe. Na hát, képzelhetik. Húsz ember, mintha szóra tenni, egyszerre lép bele egy-egy lavór hideg vízbe. Azt hittük, hogy megpukkadunk a méregtől. Aztán, amikor az első káromkodásunk elmúlt, felrohantunk a melvédre, ahol még egyre csak szólt a kürt. De a legérdekesebb az volt, hogy noha még alig haltak el a kürt hangjai, a trombitásunkat, Eisenfußt nem láttuk sehol. A kürt pedig ott lógott a melvéd falába erősített szögön. Mint a... csak ugyan szellemek jártak volna itt. Hosszasan megfújni a kürtöt, és ilyen nyomtalanul eltűnni csak szellemek tudnak. de hol van Eisenfuss? Körül Körülszaladtunk minden melvéden, alaposan szemügyre vettük a környéket, ellenség azonban nem mutatkozó sehol sem. Egyetlen kísértetet sem láttunk a közelben, pedig kockás nagyon fogadkozott, hogy most haladék nélkül leveri valamelyiknek a veséjét egy könnyű szóróval. Ami ezután következett, csak ugyan alkalmas volt rá, hogy még minket is kihozunk isi a sodrunkból. Ugyanis az egyik lépcső lejárónál hatalmas fekete koporsót találtunk. Egy koporsót az erődben. Óvatosan odamentünk, és egy zseblámpa fényénél alaposan szemügyre vettük. Végig szaladt a hátunkon a hideg, amikor megláttuk, hogy az oldalán arany színű szögekkel egy név van kiverve. Eisenfuss Hector. Kockás felordított, és egy ugrással a koporsó mellett terbett, Közben meg hátra kiáltott. Na, egy feszítővasat, de gyorsan! A pribék nyugodtan a belső zsebébe nyúlt, és belővett egy feszítővasat, amit rendszeresen magánál hordott, mint más ember a töltő tollat. Kockás neki esett a koporzsó fedelének, és gyors, szakavatott mozdulatokkal, amely mozdulatok egyébként felettébb, gyanússá tették volna a legjobb indulatú rendőrtiszt előtt is, felpattintotta. – Hát kérem, a látvány minden inkább volt, mint kellemes – ott feküdt a koporsóban, teljes életnagyságban, vagy inkább teljes életkicsinségben, iJson fúz hektor, a volt könyvelő és banksikkasztó. Elől összekötözött kezében egy emberi koponyát tartott, amelybe belülről egy égő gyertyát helyezett el valaki. Hát nyilván abból a csepet sem célból, hogy a néhai még a koporsói magányában is élvezhesse ezt a látványt. Mert hogy a néhai ugyanis élt? Nyitott, bár kise üveges szemmel figyelte a kezében tartott kopoját, amelyet semmiképpen nem tudott kiengedni összekötözött kezeiből. A gyorsan kiszabadítottuk szorult helyzetéből, egy kis rumot itattunk vele, és részvétel érdeklődtünk. Huh, nagyon megviselt, öregem. Na, hát térj már magadhoz, hát nincsen semmi baj. Hát, ugye, ez borzasztó volt. Rettenetes! Felelte őszintén. Hát nem csodálom, hogy úgy oda vagy, mondtam. Hosszú időn át nézni egy ilyen halálfejet. Te mondhatom, átkozott egy ötlet? Elcsodálkozott. Hogyhogy? -hogy? kérdezte. Hát te azt hiszed, hogy az volt a rettenetes? Hát mi? kérdezte meglepődve. Pagyj -e már! Ennek a harmadrendű gyertyának az elviselhetetlen szaga. Hát azt hittem, hogy megfulladok. De hiszem valami olyasmit mondtál, hogy féltél. – Na já, persze, hogy féltem. – Attól féltem, hogy a kezemre esik a forró viasz és összeéget. Hát az csak, csak el magad az én helyemben? – Elmosolyodtam. <gül> – És ezeket az embereket akarja megbolondítani a sejk. Eisenfuss Hector a társaság legnyiszlettebb, leggyengébb fizikai szempontból a legszánalomra méltóbb tagja. A most képzelhetik, hogy a többiek akkor milyen ellenállást fognak tanúsítani. Hát hogy milyen ellenállást fognak tanúsítani, azt még aznap éjjel észrevettük. Nem sokkal azután, hogy Eisenfuss-Hektort kiemeltük a koporsóból, és megszabadítottuk a kezébe tartott koponyától, szolgálatba állt a kísértet elhárító különítmény. Hát de természetesen azért nem valamennyien, hanem egyszerre csak egy. Ezúttal sátán bilgolt sorolt. A rendes éjszakai őrségen kívül ő maga is őrségen állt, és megfigyeltem, hogy amikor elindult a posztjára, igen bajlóslatúan mosolygott, mint aki különös terveket forgat a fejében. Meglepődve tapasztaltam, hogy milyen különleges módon készült fel a szolgálatra. Legelsősorban nem vett magához fegyvert, hanem régi hat lövetű kolt pisztolyát tette a zsebébe, amelyen cowboy szokás szerint egy-egy rovás jelezte, hogy tulajdonosa hányszor használta már a e pisztolyt eredményesen. A revolveren kívül egy kötél csomót a vállára, azután sokáig bíbelődött, míg egy másik, jóval rövidebb kötél két végére egy-egy vasdarabot ez meg mi? kérdeztem meglepődve. Végig nézett rajta egy kisé megvetően, hogy hát én még ezt sem tudom. Ez bólás, mondta. Hogy mi a fene? Mondom Bólász, felelte. Aha, vagy úgy. Na hát nem értettem én ezt rögtön. Tehát akkor bó, bólasz? Hm, na hát, mindjárt gondolhattam volna. Csodálkoztam rajta, hogy nem érted. Azt te nem is tudod. Hát, érdekes. Na hát, szóval, olyan, boizén bó, a bólasz. Persze, hogy bólasz. Te, és ha nem veszed rossz néven, hát csak úgy mellesleg, hát, bizén – Mi az ördög, az a bólasz? – Micsoda? Hát, csak ugyan nem tudod? – Éreztem, hogy zavaromban gépiesen mozgatom a lábujjaimat a bakancsban. Hát, – Ki fogsz engem nevetni? – Te egészen biztosra veszem, hogy én tudtam, hogy mi az a bólasz. Én határozottan emlékszem rá, hogy tudtam, de hát… Úgy látszik, hogy most elfelejtettem. Egy kisé gyanakodva nézett rám. Úgy, tehát tudtad? Na hát persze, hogy tudtam, mondtam. Hát csak nem képzeled, hogy nem tudtam. Hát most véletlenül nem jut az eszemben a. Úgy, tehát most véletlenül nem jut az eszembe. Hát kérlek, én meg is mondom neked, ha éppen akarod. Illetve eszedbe juttatom, miután elfelejtetted. Erre éppen kérni akartalak. Hát kérlek, a ból lesz egy ausztráliai fegyver, amit ha az ember eldob. Jó, messzire elrepül azután, visszakanyarodik, és szépen engedelmesen leesik a lábathoz. Pattintottam az ujjamba. Na hát persze. Mondom én, hogy tudtam, na hát csak ki ment a fejemből. Ah, érdekes, hogy az embernek néha. Hogy kihagy az agya? -e? Érdekes, felelte ő is. Rob. Pont érdekes, hogy némelyik ember milyen hülye tud lenni. Az a bizonyos ausztráliai fegyver, amit így elhajítanak, és így meg visszakanyarodik, az nem bólasz, édesfiam, hanem bumerang. Neked a soha életedben nem volt fogalmad arról, hogy mi az a bólasz. A bólasz? Ifjú és elmegyenge, barátom nem ausztráliai fegyver, hanem dél-amerikai, és úgy használják, hogy a kijelölt ember vagy állat nyakába dobják, és a végén lévő súly lendületénél fogva az illető nyakára. Úgy? Szóval beugrattál az előbb? Ha, úgy van. Beugrattalak, mert nem szeretem, ha valaki nagy na képű, és nem vallja be, hogy nem tud valamit. A megjegyzem, ezt igazán tudhattad volna. Nem csodálom, hogy restelled magad miatt. Tehát így át ejtett a piszak. Ezek után fölényesen végigmért, és hagyott. Elfoglalta a kijelölt helyét a középső melvéden. Lehet, hogy az bántott, hogy így beugratott, meg lehet, hogy egyébként is idegesebb voltam, de semmi kedvet nem éreztem ahhoz, hogy lefeküdjem. Elhatároztam, hogy amíg sátán billa kísérteteket lesi, ugyanakkor én meg őt fogom lesni, mert kíváncsi voltam rá, hogyan száll szembe titokzatos éjszakai látogatóinkkal. Rövidesen igen mozgalmas lett az élet a bástyán, mikor az őrség az erőt ellenkező oldalán időzött, sátánbél pedig láthatatlanná tette magát egy vakablak mélyedésében. Egyszerre csak, mintha a földből nőtt volna ki, három fehér lebernyeges alak jelent meg a melvéden. Igen, félelmetes külsejű jelenségek voltak. A fejük tiszta, ördögfej. A szájukból időnként lángok csaptak elő, és halk, lebegő járással jöttek sátánbél felé. Kérem, akárhogy is nézzük, minden rendes, tisztességes emberben megfagyott volna a vér. És hát szóval egy egészen keveset, bennem is megfagyott. Néhány másodpercig súlyos csend nehezedett az erődre. Azután halk, sorradó neszt hallottam, egy kígyószerű valami zúgott el a fülem mellett, és az egyik ördög kísértet felordított, majd a levegőbe emelkedett, és utána végigvágódott a földön. Aztán ilyen fekvő állapotban villám gyorsan sátán fele csúszott. Semmi kétség, a volt cowboy lasszóval megfogta a kísértetet. Hát erre a váratlan eseményre a két másik kísértet is megtorpant. Most már nem lebegtek. Földbe gyökerezett lábbal nézték az árnyékos vakablakot, és láthatóan erőltették a szemüket, hogy meglássák. Mit történt itt voltak éppen, mert hogy felfogni, az nem nagyon tudták még. Az egyik, aki valószínűleg foszforral kente be a nyelvét, illetve azt a hosszú valami izét, ami kilógott a szájából, mert hát úgy tüzelt a sötétbe, hogy rossz volt nézni. Előre hajolt és látható volt, hogy a fehér leple alatt valami fegyver után kaparászik. A másik, aki azzal tette félelmetessé magát, hogy szarvak helyett két gyertya égett a homlokat övében. Mozdulatot tett, hogy mindjárt elszaladjon. Na de... Ekkor újra elsurrant valami az orrom előtt, és a következő pillanatban az a. az a bóizé, az a. az a. bólasz nevű dél-amerikai fegyver, amiről hát pillanat volna tudni, hogy micsoda. A kötél végén lévő súlyánál fogva rátekeredett a foszforos nyelvű kísértet nyakára. Halk kiáltás, azután egy zuhanás és ez az alak is veszedelmes gyorsasággal csúszott sátánbél felé. A harmadik, aki már az előbb is látszott, hogy el fog szaladni, most csak ugyan megelégelte a dolgot, és látva a két társa bal sorsát, vad rohanásban keresett menedéket. Na, és ekkor valami egészen fantasztikus dolog történt. Két dörren is hangzott villámgyors egymás utánban, és egy pillanatig azt hittem, hogy a sátán Bill megölte a betolakodót. Hát tudják, ezt azért nem tartotta volna helyesnek, mert hát teljesen felesleges, hogy a gyilkolás a mi részünkről induljon meg, ha már ők eddig kímélték itt az emberi életet. Aztán be kellett látnom, hogy nem volt igazom, mert sátán Bill sokkal különbet csinált. A két lövés nyomán ugyanis kialudt a két gyertya a fehér lepelbe burkolt vendég fején. <gül> Szédületes egy célzási bravúr volt. Na, mit szólsz hozzá, apus? Hallottam sátánbél kérdését. Mi az? Hát te tudod, hogy én itt vagyok? Persze, hogy tudom. Az első pillanatban észrevettelek. Én a sötében is látok. Regem bámulatos volt, amit csinálta. Hát én még ilyet nem is láttam. Azt a két apró lángot két lövéssel így kioltani. Kilépett a holdfényre, és a vállát vadogatta. Nem olyan nagy így, Az a két láng pontosan látható volt. Megtettem én már azt is, hogy húsz lépésnyi távolságból lelőttem egy két centes pénzdalomot. Pedig igazán alig láttam. Na, most azonban foglalkozzunk egy kicsit a vendégekkel. A lövések zajára időközben előruhant a sátálégió. A egy kicsit furcsán festettek így. Az első pillantásra, mert láthatatlan szellemkezek álmukban teljesen besovickolták a kezüket meg a lábukat. Olyanok voltak, mint egy csomó néger, akik valami különös átalakuláson mentek át, és a végtagjai kivételével hirtelen és teljesen váratlanul megfehéredtek. Hát csak akkor vették észre, hogy mi történt velük, amikor kirohantak a melvédre, és az ugyanakkor kibukkanó fényénél meglátták egymást. Nem mondhatnám, hogy különösebben el voltak ragadtatva ettől az átalakulástól. Ennek tudható be azután, hogy a két foggyul ejtett kísértett, akikről Sátánbil időközben letépte az ördög állarcot, néhány röpkepercen belül mintegy ötszáz pofon kapott. Negintve pedig, hogy a pofoszkodásban kockás Pierre, Bill a szomáli néger, Mityürke a gőzkalapács és Borbújeva a birkózó járt elő példával, elképzelhető, hogy az illetők egy kis gyengélkedtek a végén. Uhaém! mondta a mágnás Kazimír meglehetősen lihegve, mert ő is leadott vagy ötven pofont első lelkesedésében. Azt poponálom, hogy ne reholjuk agyon az illetőket teljesen, mert még hasznunk az vehetjük a jövőben. Azt hiszem, az lesz a leghelyesebb, ha legalább egyet szabadon engedünk a kettő közül, és visszaküldjük meg bizóihoz. Mit szól hozzá, Ábil? Sátán Bill a vállát vonogatta. Szerinte felesleges? Egyet úgy is futni hagytam, mert megelégettem azzal, hogy lelőjem vagy lelkét a fejéről. Az az egy majd elmondja, hogy milyen rossz fogadtatásban volt részük. Akkor bítek, mondta a mágnás. Küldjük vissza az egyiket, de úgy, hogy levandzsáljunk nekik eddigi kedvességeiket. A biztosan meg lesz a hatása. Összenéztünk. Na, ez nem is volt egy rossz ötlet. Intettem Langyos Teobáldnak és Girardi Gastonnak. Oké, megcsináljuk. Hozzátok a kellékeket, fiúk. A kiszemelt kísértet negyed órával később igencsak síralmasan nézett ki. Besúvickoltuk a kezeit és lábait, viaszdugtunk a fülébe, vörös tintával bajuszt rajzoltunk neki, Elől a nyakába kötöttünk egy lavort, azután meg a hátára erősítettük a koporsót. Ezek után kötéle leeresztettük a melvédről és az útjára bocsájtottuk. Hosszabb rábeszélés következett, amelynek kapcsán ki akartuk szedni a másikból azt a titkot, amelynek segítségével ilyen otthonosan közlekednek a fellegvárunkban. Hát lehet, hogy egy kis kíméletlen motorban kérdezgettük, de tény, hogy e közben egy néhányszor elájult. Hát sajnos még így sem tudtuk kiszedni belőle sem érdemlegeset. Nem mondhatok semmit, mondta Konokul. Ha beszélek, akkor a sejk megöl. Ha viszont nem mondod meg, akkor mi ölünk meg. Bíztatta a pribék, makinek az ilyesmiben megfelelő gyakorlata volt. Ezt nem teszitek. Mi sem öltünk még meg közletek senkit. Hát ebben volt valami. De. Csak ugyan nem tehettük. Hát meg azon kívül nem is tudok semmi biztosat. Én a magam részéről mindig csak kötélek kapaszkodtam fel. Hát ne csodálkozzatok, hogy az ő sose vett észre, hiszen az erőt háta mögött olyan óriási fák állnak, hogy azoknak az árnyékában könnyen megközelíthetjük a váratokat. Abba kellett hagyni a vallatást, Brésint, mert nem volt semmi értelme, Részint az is zavaróan hatott, hogy Clary Dubois ebben a pillanatban síkoltózban rohant fel hozzánk a melvédre, nyomában egy barátságtalan, mély torok hangot hallató oroszlándól. Gyerekek, baj van! Ezt a kijelentést Nyaki Gökölcicvarek tette, aki erődünkben a rádiós altisztelendőit látta el. Amint említettem már, költséget és fáradtságot kímélve sikerült egy rádiót is szereznünk, hiszen anélkül egy katonai erő semmit sem ér. Nyaki gököl Cicvarek, akinek úgyis minden vágya az volt, hogy ő kezelő legyen, azóta úgy szólván alig mozdul el a készülékem mellől. Állandóan mindenféle marhasággal gyötört bennünket, minden végig végighallgatott, és még arról is beszámolt, amikor a Belabeszi rendőrség bejelentette, hogy egy ilyen meg ilyen néger gyereket találtak, és csürgősen jelentkezzen a mamája. Hát, – mi van már megint a vészmadár, te? – fordult hozzá a kockás. – Te ha most azt mered mondani, hogy egy teve karavánból elveszett egy újszülött teve… Akkor én letépem a lépedet. Mi? Te vagy a teve! Sőt, egy egész teve karaván! Viszont aztán nyakig a Most igazán baj van? A következő jelentést vettem fel. Minden katonai erőd, támaszpont és helyőrség figyelmébe. 24 ember, akinek csapata részén szökött légionistákból, részint jogtalanul egyenruhát öltött civilekből áll, az elmúlt hetekben fantasztikus lopások és rablások sorozatát követte el, majd néhány órára megszállta az oráni Gard Nordot, és egy lopott mozdonnyal valamint tizenkét, ugyancsak lopott tehervagonnal dél szökött. Felháborító merészségükben odáig mentek, hogy permanenciában tartották az egész vasútvonalat, egy körtelefonnal leállítottak minden közlekedést. Több órás késést idéztek elő néhány expressz és gyorsvonatnál. Sőt, leállították a montányoni herceg szalonkocsikból álló külön vonatát is. <gül> Miután céljuk ismeretlen és tartózkodási helyekről sem tudunk bővebbet a katonai hatóságok, felszólítunk minden erődöt, helyőrséget és támaszpontot, azonnal küldjön ki őrjáratokat, akik a maximálisan engedélyezett 20 km-es körzetükben kutassák át a terepet a szökevények után. Minden gyanús dolgot azonnal jelentsenek. Miután nyomozásunk eddigi eredménye szerint a megszökött csoport dél felé tartott, könnyen lehetséges, hogy Szudánban tartózkodnak. A Szudán körüli támaszpontok ezt a tényt ne tévesszék szem Orányi legfelsőbb katonai parástokság. A felolvasást néma csendben hallgattuk végig. <gül> Mondta végül Kockás, és látszott rajta, hogy nem akarja folytatni ezt a megkezdett mondatot. Nos, kérdezte szinte diadalmasan, nyaki gökölcicvarek. Ugye, hogy tényleg baj van? Hát csak ugyan baj van, bólintottam. Na és most örülsz? Most jó, hogy igazad van? Hát, nem örülök, az biztos. De azért érzek némi elégtételt, mert beigazolódott, hogy milyen fontos szerepe van egy rádiós altisztnek. Kockáshoz fordultam. Ezek után csak ugyan szeretném tudni, hogy meddig kell nekünk még itt maradni. Nem volnak kellemes dolog, ha elfognának bennünket. Kockás bólintott. Beszélnünk kell a lányjal. Meglátjuk, majd mit szól ő hozzá. Felkerestük Lerydüboát, aki már időközben kiheverte az oroszlánnal való kalandját. Hát legalábbis mi azt hittük, hogy kiheverte, de azután megbizonyosodtunk róla, hogy még nem tér teljesen magához. Mert Maz Claris, mondtam. Baj van. Mi, mi az? kérdezte rémülten. Hát, mama, Megint itt van az a bestia? <gül> na, na, nehogy beeresszék! Jaj, hát hogy eresztjük! Különben is ez a maga orosz lánya most már teljesen szelít. Amióta a sátán elfogta a, a a, Mi, mi, mi az a, a bólassz? kérdezte Claris. Egy kicsi megütődve néztem rá. Na hallja! ha csak nem azt akarja, hogy nekem mondani, hogy ezt nem tudja. Hát, én, hát, mondta zavartan. Én, én, én, én tudtam, csak elfelejtettem. <tökször> A bólasz, mondtam gúnyosan, az egy ausztráliai fegyver, amit ha eldobnak, akkor visszajön. De hát kérem, hát maga bolond? Felelte csodálkozva. Hiszen az a bumeránk. Há Na jó, hát ez nem sikerült. A hölgy jobban volt értesülve, mint én. Most már nem sok lelkesedéssel magyaráztam el, hogyan csavarodott a kötél a rajta lévő súlyos vasdarabok segítségével a nemes vadnyakára. Az oroszlán ettől úgy megijedt, hogy teljesen szeléd lett, és Eisenschmidt-Napóleon, a társaság legbátortalanabb tagja, kezéből eteti azóta amerikai mogyoróval. Ha persze aztán sok baja is van vele a császárnak, mert a puszták királya nem hajlandó héjas túl az amerikai mogyorót, úgyhogy minden darabot fel kell neki törni külön-külön. E rövid beszámolónk után elmondtuk, hogy milyen parancsot fogott nyakig ököl a rádión. Clary dubois kellemetlenül érintette a hír, és sokáig tűnődött. pedig, mondta végül, maguknak ki kell tartani a végsőkig. Addig nem hagyhatják el a posztjukat, amíg Laryszel altábornagy meg nem kötötte az alkut Karabu királlyal. Hát tudom én, hogy ezzel rengeteget kockáztatnak. de hát, ha már belekeztek, csinálják már végig. És még valamit, nem akarom, hogy esetleg kellemetlen meglepetés érje magukat, de nekem az az érzésem, hogy ez, ami itt történik, gyerekjáték. Félek, hogy még harcolniuk is kell majd. Kockás kidüllesztette roppan melkasát. Ögyemát. Az ilyesmire felesleges minket előkészíteni. Különösen ilyen féltő, kíméletes hangon, kérem. Mondja, van magának fogalma arról, hogy mennyire szeretnénk már verekedni egy kicsit? Elhiheti, hogy sokkal kellemesebb, mint kísértetekkel harcolni. Na, hát ez meg Mi? Az utóbbi kérdés Mágnás Kazimírnak szólt, aki jó neveltsége ellenére ezúttal kopogtatást nélkül robbant Beclari szobájába, és izgatottan azt mondta: Uajjém, oh, jelentenem kell, hogy egyik bajtáuszunk, ez, ez a ez a. ez az. Albert nyomtalanul eltűnt.